Jag hör inte mig själv här men jag kanske kan få höra mig själv i hörlurarna här men jag pratar väl på då. Och så där. Ja. Nu är det här bara när radio här så det är väl ingen skandal man skulle börja hosta och såna saker. Det är lite lätt förkylning och lite pollenallergi som är på gång. Jag ska vi se om vi hör någonting. Hallå? Var heter det Stefan? Jag skulle dykt upp som du vet. Ja just det, jag ringde dig. Hallå? Hörde mig? Jag hör dig. Jag ringer in ja, jag ringer in personsökare. Jo, jag vet, jag vet. Tyvärr det vart förhinder. Jag hoppas att jag har med mig ett nästa var länge fram alltså. Du hör mig? Ja, jag hör dig. Eh, men jag tänkte så att du du kan ju ändå prata i radion nu. Ja, precis, exakt. Nu. Och eh det var det här nättradio som strular lite gammhär för att jag har då spelat in så att säga ljudfiler. Mm. Och sen efter man har ett fönster och ska hämta upp ljudfilerna och placera på en display och den hittar alltså inte ljudfilerna ja. till exempel i det här Windows. Okej. Okay. Så att det är ett mysterium och sen det låter som det är fel sökväg alltså ja. till det, det objektet så att säga. Vi får nog du och jag får nog prata lite med, på telefon support där alltså jag får sitta framför min dator och gå igenom liksom steg för steg vad som händer. Där. Men jag kan alltså inte själv lyssna på radiostationer med det här modemet jag har utan jag kommer nog beställa såna här bredbandsinkoppling som som finns. Okej. Okay. För att det det orkar det hänger inte med alltså. Okej, okay, okej. Okay. Där ser man. Men jo, vad heter det? Det jag tänkte upp i alla fall. Ja. Vi att de har ju precis haft val nu i Ryssland. Ja, Putin. Mm. Exakt. Det var ju bara han som Jo. som var kandidat i Jaha, ja. Och det är också märkligt demokratier som de har en att välja på. Jo, mm. mm. mycket märkligt. Men dessutom så om man tänker på valet som var i Österrike för tal sen. Ja, är det Jörg Haider, Frihetspartiet. Vad ja, fick de 7 eller? Eh, ja, 27. Alltså 27. Ja. Alltså ja, så stora var de va? Ja. Nja, just. 78 någonting. Mm. Ja. Men ja, det är mycket märkligt alltså för att mm. KGB. Ja, ja det finns väl inte nu. Nej, det finns inte längre. Det heter någonting annat. Toten, Toten har ju varit Han har ju ett O neklian äh, mörkt förflutet var ja, inom KGB. Ja. Som egentligen jag vill säga är motsvarigheten, den ryska motsvarigheten till Gestapo var. Ja jo. Mm. Och det är mycket märkligt i det här läget tycker jag att uh, det är ingen som går ut att ta reda på sånt från där. Nej. Det är ingen som har gjort det så jag märker i alla fall. Men Ryssland det passar nästan att ha en sån liten hård gubbe va. Ja jo, det måste ju. vara en hård kubbe för föroning på det där maffiasamhället. Jo, i kället det är mycket sant alltså med tanke på ruska maffian och såna saker. Jo, det är klart men samtidigt jag menar hans förflutna det är ju som sagt inte alls roligt. Jag menar det är många rusar som har strands till gulagen genom hans försörjelsekedja. Det står någonting att eh, hans fördel bara att han är absolut han var han var totalt eh, motsatsen till en nedslupen jältsinne. Ja jo, det kan tänka man typ okay. chef det var väl liksom kragat också för att få vara med i KGB att man är fysiskt topprymd alltså. Det är sant. Men har du några kommentarer till att Israel lägger sin näsa i blöt och kommenterar hur hur hur Israel eller hur Österrikes folk ska styra sitt eget land? Jag tänkte så här att om vi hade åsikter på hur Israel förtrycker palestinier och araber alltså och krävde då att väl att det finns extremistiska partier som sitter i Knesset. Mm vis hur är ICEL som fräckhet att att kom att lägga näsan i blöta in det heter ju så inre angelägenheter ja, exakt de har ju kallat det som sina ambassadör mm, mm. och EU håller på här och ja det är mycket märkligt också med tanke på att det påstås jag kan inte bekräfta det på något sätt men det påstås att det finns judar i frihetspartiet ja det jag såg jag på tv mm. och det var en jude själv som sa det, att det fanns aktiva judar i det här frihetspartiet mm ska man förklara det? Nej, ja, det är ju lite svårt på. <laughs> det är mycket märkligt. Jag är klart, men sen dessutom, jag menar det här visst Simon Wiesenthal Center oh. i Israel. Menar ju på att eh uh, frihetspartiet inte på något sätt är antisemiter eller menar de har aldrig egentligen gjort något rent uttalande på det sättet. Nej. Det har de ju inte. Jag menar Jörg Haiders uttalande om den tyska arbetsmarknadspolitiken. Mm under Tredike. Ja. Jag menar det det är inte heller nå liksom som man kan ta på och säga att han är narcissist på grund av det. Definitivt inte. Jag har gamla skolböcker hemma från 70-talet liksom och då stod det så här att de tyskarna nationalsocialisterna gjorde stora framsteg, alltså fick ner arbetslösheten och så och det står alltså i 70-talet liksom. Det var ju verkligen alltså röd propaganda men ändå i skolböcker så stod ju detta men det var ju ett faktum då. Det faktum fortfarande. Det är ju ett faktum oavsett vad man tycker då. Exakt. Men det är ju bara det att vissa saker får man ju inte diskutera sakint i våra land då som där blivit då. Ja. Mm. Det är ju så jamen. Men jo, i förhållande i alla fall till uh, Putin där. Mm. Så är det ju ändå tycker jag extremt märkligt att det är inte är samma ramar kring när Howard är president. Och jag menar valet om man jämför valet i uh, Österrike och uh, Sovjetunionen eller Ryssland.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 Assadie och i och för sig så är det ju inte bra med diktatorer va. Mm. Det är ju en ja men då stänger TV-stationer och sånt va. Mm. Men i såna här system där liksom det är oroligt och, och och nervöst och och det är liksom ett krig nästan hänger i luften va. Mm. Då behövs det nästan en, en en stenhård regim som liksom slår ner allting. Jag menar det finns ju olika extremistgrupper från både vänster till höger ja. som skulle liksom ta chansen liksom att göra blodiga revolt och såna här saker va. Absolut, absolut. Men till exempel i Afrika så finns det olika länder där det finns mängder av olika stammar som inbördes med stridigheter och sånt va. Och då har de nästan som en enpartistat alltså. Okej, okay, det är ett förtryck det är det va. Mm. Vad har det för kommentar till Robert Mugabe här nu som han höll först ett tal på engelska och sen över gick han till någon sån här stamsspråk som senare blev översatt där han uttalat att dansen försöker splittra vårt folk ska möta dödens hand med eh, hälsning till svenska UD personalen då De får det förna 10 miljoner i bistånd per år och jag ska tala om för det att jag hittade en insändare här från Sundsvalls tidning så var en politiker som tog upp eh, en insändare hur som helst och har konstaterat det som internationalister har sagt vi har ju hävdat att att biståndet som man skickas ut över hela världen då delvis åtminstone i många fall har varit helt misslyckat alltså. Jag tog upp en gång för många många år sedan. Det var ett projekt i Indien men det var så att man hade inte kollat upp vilken typ utav träd som passade in i det där klimatet. Så det var 600 miljoner kronor för att de där trena alltså de de slog inte rot för så de ja det det. Ja just det. Det blev ingenting utav det där va. Mm, mm. För att man hade ju alltså inte tagit reda på i vilken typet av tre det som skulle passa in i just den här marktypen fuktigheten här då. Nej nej. Exempelvis då Buybang har vi också då. Mm. Men just det... alltså att biståndet delvis har misslyckats. Mm, mm. Men just i det fallet är specifika som du pratar om nu. Så Det här har ju pågått ganska länge egentligen att vi har skänkt iväg massa miljoner ja. och miljarder till i, diktaturer va? No. Det har ju pågått i flera 20-30 år Och Palme till exempel, jag har en, en väldigt omfattande debattartikel en gång därså Palme framstod som en, framstod som en fredsduva för demokrati och sånt men själva verket så, så var han ju verkligen pådrivaren för att för samarbete och bistånd och sånt med länder som i Afrika och såna här saker och Kuba som var enpartistater alltså det är ju diktaturer alltså. Det är ju det han handlar om. Det är ju en chock egentligen den här debattartikeln men det är ju rå sanningen alltså. Men nu när den här sanningen kom upp just den här med tanke på att han hotade UD personal. Ja. Då kunde de ju inte dölja det längre Jag såg i aktuell rapport. Karl uh. Bildt gick ut och sa att uh, ja, det här har funnits, vi har riktat våra pengar fel. Ja jo, men jag menar du nu när det är så uppenbart va. Det är då man vågar ta upp det och gå, diskutera det va. Ajo. Jag menar det här har ju pågått i såna här säger 20, 30 år. De säger så här att de ger bistånd och så avvaktar de och ser hur demokratiprocessen går va, men nu de rapporter som har kommit från Afrika nu, det, det är att det är fruktansvärda stamkrig och motsättningar och, och mm. fattigdom och aids och mm.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 De har väl stoppat de här direktivtorn och de har väl stoppat de i egen fickle kan jag tänka mig. Sen finns det exempel till exempel att de har skänkt massa kläder och de har då lokala personer tagit hand om kläderna och sålt dem alltså för egen vinst i, buti, i egna butiker. De ska ju delas ut alltså till folket. Ja visst, självklart det därman ger det väg bistånd. Det är, ja det är märkligt alltså att det kan pågå och mm. pågå år ut och år in. Jag menar 20-30 år tid. Har du sett det här senaste som var nu här eh vilket land var det nu förresten här nu? Där de eh, var i Sydafrika. Där alltså de de svarta tar över alltså vita farmar farmar alltså de omringar farmarna. Sindbabbe. Ja, vänta nu. De omringar farmarna, klipper av telefonledningarna.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 rättvisa. Det är ju det det handlar om. Ja, vilka ska ta över de här vitas farmar? Det var såna här gamla krigsveteraner av. Men med vilken rättighet ska de ta över deras farmar? Det är de som har startat dem alltså. Och haft dem i generationer liksom. De var belodiga utav utav utav, uh, utav uh, Pöbel alltså. Ja, ja, visst, visst. det var ju en pöbel som hade. Mm. Ja, det är sjukt alltså. Jag vet inte, Rhodesia har jag läst om också en gång till. När de vita då så kan de rasistsvinarna hade såna här apartheidsystem då. Mm. Då blomstrade landet. Mm. Och sen var jag har läst i alla fall så i en enpartistat med då korruption, brottslighet, fattigdom liksom eh, misskött, misskötsel och eh, inflation, förstår ni mig? Ja, ja visst, visst. Vad heter landet nu? Jag kommer inte ihåg det. det... Då det jag ser förut. Ja, det är ju som Zimbabwe tror jag. Ja, sin Zimbabwe då. Ja, det, är... det är inget blomstrande land nu. Nej, absolut inte, tvärtom, tvärtom. Men jag jag säger så här, Sydafrika då, nu får de svarta styra själva. Mm.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 det styr ju så där. Alltså den bruslighet som är i Sydafrika, det är världens farligaste land. Alltså det är ju valtäkten var 86 86 sekund va. Mm. Det är alltså man å kör omkring med bilar liksom och och skjuter ihjäl folk liksom och mm. alltså det är mycket frukt man har gjort såna jätterasjar nu. Man har griper flera tusen människor alltså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 Ja det finns ju läsare. Eh SN har ju bland annat jo. rapporterat om såna saker. Jo, exakt den grejen ja. Mm, no. precis. Men det är lite märkligt då för jag menar om man tittar på hur mycket pengar vi har skänkt dit och men innan ja. partiet systemet upphörde. Det var ju mycket reportage i TV i tidningar om så då fick jag. Tänk nu. Det är ingen tänklat någonting och så duftlägger. 300 miljoner kronor per år alltså även i fortsättningen alltså stadigt alltså per år fortsätter fortsätter fortsätter har Göran Persson lovat alltså till Sydafrika då. Vad kostar det den här eh, spektaklet nu den senaste resan där? Mm. Ett par miljoner. Mm. Ja, just det. Och ute ute bara betala och betala och betala. Det är ju våra skattepengar alltså. Ja, det är vi alltså. som sitter och betalar det. Här. Mm. det är fruktansvärt. Och sen så att han magen han kommit tillbaka från den här resan att påstå att det var en succé. Ja jo, jo. Jag menar snack kom och stå med byxorna nere. Alla vet ju om att det var ett fiasko. Jo, Dr. Alban då, han skulle visa upp de skulle visa upp då svensk musik och svensk musik då. Mm. Och Dr. Alban är ett bra exempel på så att säga ursvensk, genuint svenskt då. Men i alla fall det var tre stycken som betalade då. Mm. Och det övriga var liksom eh, jultekniker och sånt som. Så. Mm. Jag menar, ska man skicka ner svensk... Visa upp svensk musik då? Ja, ja. Då kan man inte skicka ner personer som inte är svenskar då? Det är definitivt inte. Som inte representerar svensk musik. Men det är ju rappmusik. Det har väl ingenting med Sverige svensk ja, kultur? Absolut inte. Tyvärr så har det ju blivit en del av vår mångkulturella kultur. Men det är liksom svensk kultur äkta genuin svensk kultur det är ju folkmusik. Alltså egentligen är ju så här att allting är blandat. Men vi har hämtat maträtter, vi har hämtat sånger, musik och en och annan invandrar kommers reser liksom från hålarna sina saker. Så att visst kan man säga så att som våra motståndare att vi är lite blandat och att vi har importerat impulser va. Karl Torf det tog hit kåldolmanerna. Men hur många tur alltså det kommer ju från Turkiet och jultomten kom till oss också från Turkiet då.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 Mannen kommer ursprungligen från Irak, mm. men är numera svensk medborgare. Mm. Alltså till exempel det står så här så här många svenskar sitter ute utanför landets fängelse då då kan man alltså lista ut att en och annan utav dem där är inte så att säga riktigt etniska svenskar, de är svenska medborgare va. Mm. Mm. Men från början kommer de från ja, ja, ja. var de nu kommer från. Ja, precis då. exakt. De är borta i Sverige ta men de har inte fått så att säga ja blivit svenska på det sättet. Nej. De är inte ursprungligen svenska så att säga. Det är ju ofta så. Mm. Det är mycket såna här saker som eh, när det begås kriminalitet som man aldrig får höra på, men det är som du säger, man måste ju läsa i någon raderna vad det gör. Ja, eller skaffa en polisradio och lyssna liksom när de jagar brottslingar, knivbeväpnade efter mm. våldtäkter och såna saker. Mm. Vad de säger liksom. Mm. Jag vet inte går ut här i radio säger vad de säger exakt, men de säger alltså nationalitet, hudfärg och såna här mm. saker och, och Men vad? till exempel om de ska jaga till exempel en svart man ute i Rinkeby. Mm. Det är inte så lätt faktiskt. Nej, nej det är tufft. Ja. Men är Okej, det står på varenda människa som liksom är, ser ut som en afrikan. Nej. Och någon jaga till exempel, men till exempel sist hörde jag där de hade lämnat av någon bil där och flyrka flykt när de sökte med en hund och sånt. Vad det var då återigen var det utlänningar då. Va? Mm. Mm. Man ska inte man ska inte generalisera till exempel det här med det är problemen med de här ungdomsbrottslingarna va. Mm. Mm. Och i Malmö så har det ju tvärtom ökat alltså. Det blir ett ämne mer. Jag menar varför rånar de en mentalt vårdig pojke på 10 kr för? Mm eller varför rånar de på mobil? Men mobiltelefoner går mm. ju köpa billigt på gamla till dator. Ja det är mycket märkligt men jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar att eh, titta på TV3 och efterlyst. Jo jo där ser man ju också. Det är fruktansvärt bra. Man ja, det kan se att när de önskar lägga upp de här signalelementen, mm. då börjar de med med ålder och sånt där va. Mm. Sen brukar jag tänka liksom, nu ska vi se vad som kommer här då. Och sen brukar det stå så här det vet sydlands utseende och det där va. Och sen brukar jag säga liksom några väldigt vilka fördomar jag har. Mm. Det maskar inte generalisera heller hörru. Absolut inte det finns ju bra invandrar också va. Men en sak jag tänker på, mm. jag tror jag kommit på det också. Eh, en del invandrar söner då, det finns ju olika länder och kulturer, men det finns vissa kulturer då där så att säga invandrar sönerna, de kan gå ut när de vill mm. och vara ute hela natten. Mm. Och det tyyler ingen som liksom frågar var har du varit och så där de. Ja. Men döttrarna va. Mm. Det är en oskriven lag att de ska sitta på sitt rum va. Mm. Jo. Vad är det för Ja, det är, det är inte direkt jämlikhet va. Det är inte det va? Nej. Det är olika kulturer men i vissa kulturer så är det faktiskt så att mm. det är en oskriven lag det som att du vet det här med. Mm. Mm. Mm. Nej men de många såna här muslimska länder från fallet där ser ju kvinnor som den andra klassen som i Boru. Det är ju bara så. Det kan man ju inte förneka på något sätt. Jag vill kan säga så här att det finns exempel då så att säga muslimer så i vissa fall har de varit psykiskt sjuka för att de har kommit kanske från krig och sånt de har alltså to torterar sina fruar helt enkelt med det att el elström och så där va. Mm. Men det finns ju ingen normal människa som kan säga så att alla muslimer i Sverige slår eller mördar sina fruar eller så liknart eller att eller att till exempel att alla senare vi går är åldringsbrottare. Mm. Jag kommit att ta upp det här i radio nu vecka 15-16 tror jag om jag inte redan har gjort det mm. för att det var ju nämligen ett åldringsbrott eh ett antal åldringsbrott i Göteborg mm. och de dömdes till fängelse. Och mm. då tänkte jag att nu ska man inte hålla på att tro hem att Punkt va. Men majoriteten utav senarna är ju inte kriminella. Men däremot så har jag ju tagit upp en artikel från Malmö mm. där det visas att att samtliga senare i Malmö mm. var arbetslösa och levde på olika former utav bidrag. Mm. Alltså det fanns inte en enda som hade fått ett arbete. Nej, nej. Så i Liberia och när det gäller Somalia till exempel här nu 12.000 stycken, då har vi 98 utanför arbetsmarknaden. Mm. Så det finns ju olika siffror med vissa invandrargrupper alltså och där ligger ju somalierna längst nere i botten de har ju absolut inte kommit över 100 stycken så det är två då som kanske inte ens har tagit ett riktigt jobb utan såna slags vad nu kallas du mm, mm, mm, vet någon vidareutbildning och sånt där. Jo exakt. Men någon påstår ju faktiskt här att somalider och sånt i England har fått jobb. Mm. Men då har de väl startat en och sån här en restaurang då kanske. Ja jo precis så hörde ju i USA också i Silicon Valley där. Oh, där ja, där. Att de skulle satsa på de mexikanska invandrarna. Mm. -hmm. För att få in nytt folk i IT-branschen då. Mm. Och ja, vi får väl se vad som blir nu med alla nya satsningar i Sverige. Vad tycker du om det här med internet och såna här saker? Ja. De har ju stoppat en del hemsidor men till exempel Pro Patria här har ju kommit tillbaka igen efter flera veckor då, men de blev ju stoppade ett tag. Mm eh det var tydligen den här tidningen sydöstra nere i Karlskrona där som har jazzfan på att bedriva eh anmälningar och såna här saker och för mig så stoppar de två hemsidor faktiskt jag hade den här surf.to-snedstreckjallarhornet här det vet man kan reg registrera då en lång adress och får en kort och då stod det så att det här kontot är avstängt för att det var emot våran policy då alltså på amerikanska då men mm. Jallarhornet eh, är ju på svenska mm. och då kan man ju undra hur de borta i USA kan eh, kan och åsstrikt dem om, om alltså Jallarhonet.se.nu då. På och det finns ju ingenting som strider mot svensk men jag det här med hemsidan är intressant för de har då lägger sig på en amerikansk eh, eh abonnemang i eh, USA då. Det är ju företag i USA som man lägger upp en hemsida på.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 både renare och det andra då skulle stängas. Men den här personen så själv var utan judisk härkomst, men han var jude men ingen sionist då, men det var aggressiva sionister då, vet du, och såna här självförsvars liksom kampgrupper då som hänger ut amerikanska nazister då och se till att de vem som fick sparken från universitetet. En annan fick sparken från jobbet där. Så hade man hängt ut en annan jude där som är förredare till det judiska folket. Så att de hade tydligen hängt ut en jude som förredare. Men den här personen var alltså av judisk härkomst och ägde ett eh, chef för ett internetföretag. Men han vegrade stoppa den här hemsidan. För han menade på att de skötte sina betalningar och han hade inget eh, intresse av själva innehållet. Utan han ville ha kunder alltså. Det, det är ett märket då. Mm, det är ett märket, men det kan ju ha varit så här då att han verkligen var en sann demokrat och trodde på yttrandefriheten då. Ja. För alla oavsett åsikt så att det är. Det är mycket mer. Ja, jag, jag säger så här, ska man ha demokrati mm. eh då ska ju alla gröta få komma till tals då, eller vem ska bestämma till exempel nu sist? Här nu ska de ju bestämma då vad folk ska se på TV-kanaler. Men jag tittar väldigt sällan på TV då för att Om man sätter på en kanal så vet man ju precis vad det är. Men det är någon form utav amerikansk skrepserie som går va. Är det såna talk shows då? Du vet eh, Rick, Ricky, vad heter den där tjejen? Ja, eller någon annan då. Det är såna här talk shows då eller är det så det är såpoperor? Liksom, eh, menar det finns ju filmer och serier som produceras i alla möjliga länder. Det finns filmer i Kina och i Ryssland och sånt där och Polen och finska filmer och serier och sånt. Men varför köper de bara in detta amerikanska hela tiden? Det är mycket märkligt. Det är ju mycket märkligt va. För det håller ju väldigt låg i kvalitet också va. Det är ju så enformat med dessa amerikanska serier. Ja, jag klarar inte av att avasa dem alltså. Men det är ju som de här frågesportprogrammen som finns olika tävlingarna. Ja, tävlingsprogram. Jag menar det är inte många av dem som är franska, de flesta är amerikanska även om man har gjort om dem till franska va. Ja. Oh. Det finns det flera tycker jag en uppror. Och enligt ett exempel till exempel eh, musik kommersiella musikradio stationer ser ju nästan i princip bara discomusik som går in genom ena örat och ut genom det andra örat. Mm. Och när det gäller till exempel Sveriges radio och vilka kan ta televisionen finns det några debattprogram där vanliga människor får liksom säga sina åsikter och såna här saker utan eh, alla program är ju styrda va. Mm. Är det det inte är inte så. Absolut. Men om de har en TV-soffa då sitter de och håller med varandra med att det är så att de är hemska rasister och sådant. Mm. Jag kan berätta en lustig sak. Jan Tryckfilmar i Stockholm så ligger på Döbensgatan där. Mm. Och han kommer troligtvis troligtvis har mm. <clears throat> han Pakistan halva med på någon sån här, jag tror bara Folkets hus, Gunno Gunmo och så bara sån här experter som pratar om rasister och nazister de. Mm. Han reses upp, han så själv invandrare och så sa han så här att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 Och då är det ganska lätt att säga så att kan man inte först ge arbetet till de som redan är här? Mm. Ska vi då ta hit 1 miljon till? Vad ska de leva på? Mm. Ska de också bli försörjda på socialbidrag och sånt då? Nu börjar det bli lite bättre här. Mm. Även för invandrarna faktiskt. Det ja. börjar faktiskt. Ja, det börjar ju svänga. Det börjar svänga som sagt. Jo, mm. men samtidigt de säger att ta in det på grund av att trygga välfärden. Men jag vet inte, jag känner att hålla med om det för jag tror snarare tvärtom. Just när man tänker på hur de säger också 1 miljon till. Mm.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 Nej, gläspuddesvärghär. Mm. Det är ju tomma ödebygd. Det finns ju inte människor utom kanske på sommarna som det kommer lite såna här sommarstuggäster som det heter va. Mm. Mm. Uppe i Roslagen till exempel det är det väl 100.000 där plötsligt eller de är ännu mer. Men är det är där också en utveckling om man tittar åter på USA. Mm. Så är det ju de största städerna som flyttar ju vita befolkningar ur. Ja, det har jag läst. Och sen ut på landsbygden. Ja, det har jag läst. Och jag tror att den utvecklingen även kommer att komma i Sverige faktiskt. Kallar jag så någonstans att om en 30 år ungefär då kommer det vara fler människor som bor i storstäderna än ute på landsbygderna säger värden oss. Mm, mm. Ja, det är... Ja, det förstått den här enorma trycket urbaniseringen vad det kallas då mot storstäderna liksom. Man måste väl arbeta för att människor ska bo i i naturen eller du vad jag menar. Ja, just ja, det absolut. Och sen så diskut utom den här slogan låt hela Sverige leva då. Ja, den den är faktiskt kan Jo men alltså de har ju inte lyckats. Nej, de har ju misslyckats så men det har de no. ju gjort med allting annat också i och no. för sig. Så att det är inte förvånande. Norrländingarna, norrländingarna sa ju på 70-talet flytt inte. Mm. mm. Men många blev ju tvungna om de skulle få någonting i, i magen. Precis. Eh jo, ja, men jag ska låta någon annan komma fram också tänkte jag. Men okay. jag tänkte sända en hälsning till Ultima Thule.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 En tomat gett upp. Nej, men det är ju underbart då. Trasat liksom vad då? Guldskiva liksom allt alla inspelningar, masterband, rubbet. Regionalmålningar och allting. Allt bara ja. helt nedbränt mm. då. Nej, men eh, som eh, en uppmaning så skulle vi vilja att alla som lyssnar, eller de som har möjlighet åtminstone, skulle kunna skänka anslant till universituler för att de har ju verkligen i behov av det ju. Ja, att absolut köpa den här nya skivan då tydligen som ska komma som hyllar gruppen och mm. De håller ju på här att äh, göra om och så bättre sin hemsida på internet här. Mm. mm. Men äh, de kommer tillbaks. Mm. Det gör de alltid. De håller ju på med en ny skiva här men äh, det det blir försenat. Mm, det flör. Sen tänkte jag be dig om en sak om det finns möjlighet att ja. eh äh, spela långa eller... Nej, jag har det inte. Du har det inte. Nej, men alltså vi har ju telefonväkt i henne. Ah, ja, egentligen. Oh. Ja, men det kommer ju sen. Hallå. Jättebra. Ja. Men nu så ja. då får jag vara så bra. Vad heter det? Svehel.